Du lytter til Radio 27, den originale taleradio. Velkommen til Politiradio med Dan Bjergård, Nidimja Saa og Marie Louise Toxvi. Over de seneste uger har man kunne høre to dele af en om man så må sige udvidet Politiradio, hvor vi har beskæftiget os med rockere, bandekonflikter, kriminalitet og så videre rundt om i landet. Og der har vi fået en hel del venlige mails. Til, og det er vi altid glade for. Jeg skal måske huske at sige, at man faktisk kan finde programmets mailadresse på Radio 24 s hjemmeside, hvor man også kan finde tidligere programmer. Blandt andet altså de her to, vi lavede om, hvordan det ser ud med rocker og bander rundt omkring i landet. Øhm, i, I de programmer talte vi blandt andet om den klubgruppe, bande, hvad man nu skal kalde dem, øh, der gik under navnet Black Army og var... Så vidt vi fandt ud af udsprunget af Vols en, en bestemt familie i Vols ved Odense, og også har haft en afdeling i Aarhus, og som i løbet af efteråret sidste år øh, meddelte, at nu lukkede man og, øh, og lagde rygmærkerne og lukkede klubhuset, og nu fandtes klubben ikke mere. Og Nedim, det var du øh, heller ikke helt overbevist om, at det så betød, at de her mennesker fra Black Army aldrig nogensinde mere ville beskæftige sig med... Nej, jeg var jo ligesom Dan, og sagde den dag, at øh, det var en rimelig god strategi, de brugte, fordi så var de ikke registreret bandemedlemmer mere, jo. Ja, men så skal du bare høre her, hvad... vi har fået en mail, der skriver til os, at øh, der er noget, vi har overset, fordi nok er Black Army lukket ned, men størstedelen af medlemmerne i begge afdelinger, altså både Odense og Aarhus, skal formentlig til at gå i nye farver, sort og gul, nemlig hos Satodara. Det er rigtigt. Ja. Altså, at de medlemmer skulle være på vej ind i Satodara. Øhm, og det, så i øvrigt øh, står der i den her mail, at det også er svært for de her tidligere Black Army-medlemmer overhovedet at ligesom, indordne sig under den struktur og de principper, der er i en rockerklub som Satodara. Men, men allerførst, Nidim, øh, du har også. Prøvede at forhøre dig lidt rundt omkring, blandt dem, du stadigvæk har lidt kontakt med i de her miljøer? Eller så Jamen, det, jo, altså, efter vi fik den her mail af vores kære lytter, så tænkte jeg, at jeg måtte prøve at se, om jeg kunne få fat i nogle af mine gamle kilder, for at se, om der var hold i det her. Og han kunne bekræfte, at Black Army og Satudar var rigtig gode venner, og det har de været siden dag et af. Altså dag et, som hvad? Som der så da Dara kom da, til Danmark? Nej, da Black Army kom til Danmark. Der var, har værbrodrengene, som hedder Satodara, været nogle af deres bedste, bedste venner. Og det har de været i mange år, og han fortalte mig så. Øh, og så spurgte jeg ham ind til det her, med, om øh, det er rigtigt, at de var ved at skifte over til Satodara. Jeg skal bare lige spørge om noget for, for at få geografen på plads. Når du siger værbrodrengene, så mener du... Værebro, i glad sagt. Ja, altså, ja. som i gamle dage kaldte sig værbro's hårde kerne. VHK. Ikke også? Jo. Som, som så blev den første afdeling i Danmark? Ja, det er okay. rigtigt. Og, og de her værbro-drenge, som vel næppe er drenge længere, de har så altid været gode venner med den familie, som så skabte Black Army i Odense. Altså sådan? Ja, det er okay. rigtigt. Undskyld, jeg har brød. Det er helt det jeg områder, Louise. Det men øh, jeg spurgte sig til, om øh, det var rigtigt, at Black Army var ved at skifte farver over til Sartodara, nu hvor man havde hørt, at de havde lagt deres egen og sådan noget. Og han, han kunne ikke bekræfte det på den måde, men han sagde, at det er rigtigt, der er blevet snakket om, at man gerne øh, måske skulle skifte over til Sartodara, men man ville ikke have deres væste her og nu, fordi at man godt kunne lide, at politiet ikke var så ops på dem lige p.t., og hvis det var, at de skulle skifte over til Sato så var det... Øh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men så vil de gerne være med medlemmer uden Veste. Det vil sige, at de ville ikke gå rundt på gaderne med deres Veste og reklamere for øh, mere men, for... Men, men er hele pointen med at være med i en rockerklub ikke, at man kan gå rundt og, og føre sig frem med farven og Vesten? Jo, men jeg tænker bare, at hvis... Øh, hvis man nedlægger Black Army, så er det jo rimelig dumt. Altså, man lægger, nedlægger det, fordi man gerne vil have fred nu, og politikerne skal ikke lægge mærke til dem, og borgerne skal ikke ringe til politiet for 24 timer mærker inden de ser en Black Army-medlem. Så er det jo lidt dumt og lige pludselig nogle måneder efter går rundt i Satudare så, så min, min kille fortæller mig selvfølgelig, at, at det, er, det er en lille plan, de har, men de er ikke sikre på, at den sker. Men vi skal jo selvfølgelig nok følge op på den 100%. Men, men altså, som... som øh... En, en, en tilgang til det der kunne jo være, at øh, de muligvis nye satudar, satudar på Fyn egentlig bare skal gøre, ligesom alle mulige andre. Altså tidligere, vi, vi kender jo Black Army fra medierne, at der var de jo meget frembrusende. De, man så de her Black Army-trøjer øh, overalt, og de øh, førte sig meget frem i det. I modsætning til mange... Jamen, jo, vi hørte jo også om, at de nærmest i optog i det mål. og de var jo også meget fremme, og de var blandt andet... De har jo øh, hilst på alt lige for Lars lykke, og der har været nogle kontroverser med Odenses øh, borgmester og alt muligt andet. Og øh, når vi kender alle mulige andre rockere, altså banditter så Hells Angels og også øh, til dels Satsudar, så lever de jo en noget mere afdæmpet tilværelse. Altså det kan være, at det, det er Nedims øh, kilde, mener Fordi, altså, jeg vil også give dig ret, Marie-Louise, det, det lyder jo ansvagt, at man skulle ligesom bekende kulør til en eller anden farve og blive optaget som en del af en rockklub, og så ikke øh, på noget som helst tidspunkt øh, øh, vise, at man var en del af det. Det vil jo også skabe alt mulige Øh, mystiske forvirringer i, i bandemiljøet. Så men, altså, måske er det bare en lidt mere øh, afslappet tilgang til det. Jo, jo men det er jo, det er jo det, de har jo bevist Army, at det er de jo ikke så gode til. Deres medlemmer er ikke så gode til at holde lav profil, og det, det er jo nok noget af det, der gør, at de ikke er skiftet over endnu, også, fordi at Sato dara har nogle regler, når du, når du skifter over til Sato dara, så skal du følge Sato dara reglerne Og så nytter det ikke, at der løber øh, el-gamle Black Army-medlemmer rundt i Sato dara Vester, og tager sig som idioter, fordi så får Sato dara den opmærksomhed, som de ikke vil have. Nej, fordi og det er jo også noget af det, som vores lytter rent faktisk skriver i sin mail, det her med, at øh, der er nogle, øh, ifølge hans oplysninger, nogle problemer med den her struktur, som Black Army har haft, jo, som er jo en, en lidt mere øh, løs struktur, at de måske kan have nogle problemer med at indordne sig under uh, Sarsudars lidt mere uh, restriktive hierarki? Ja, der, der, der står i mailen, som jeg sidder med her, at, øhm, at i øjeblikket bruger Sarsudar ressourcer på at videreformidle deres struktur og principper, men det er svært for de tidligere Black Army medlemmer at tage dem til sig. Når man kommer fra sådan en gruppering, og det må altså være sådan som Black Army, så er beslutningsprocesser som oftest emotionelle og spontane, og det er derfor svært at tage den mere demokratiske og politiske tilgang til sig, som Satodar og andre etablerede klubber bygger på. Kan du følge den skillen, altså den forskel? Fordi det, det, det er jo noget, det er faktisk et spørgsmål, vi har vendt flere gange, og også er blevet stillet flere gange. Hvad er forskellen på at være? en bande og en rockerklub. Altså, er det i virkeligheden det her, der er forskellen? Jamen, det er forskellen, fordi jeg kan huske, da jeg skulle starte Los Coetters op i samarbejde med Banders. så sad jeg til møde og fik at vide 22 navne, som jeg skulle smide ud af gruppen, fordi de var for vilde, og de var ikke, altså, de var ikke til at styre, og dem ville Bandidos ikke have under deres farver. Så, så det, jeg kan godt forestille mig, at der nok vil sige det samme til Black Army, om at hvis I har nogle medlemmer, I ikke kan styre, så vil vi hellere have, I smidt mod. Og at de ikke er en del af Sato men i ikke kan være venner med dem, så de ikke kan gå og reklamere for Sato så og får for problemerne. Og man kan se at det er jo også derfor, at nogle af de her etablerede rockerklubber, f.eks. Banditas og Hells Angels, de har noget, øh, de er lidt mere langtidsholdbare end mange af de andre grupperinger, vi ser ikke. Men det er jo fordi, de har en meget strengt hierarki, og det er opbygget efter nogle helt klare spilleregler, og hvis ikke man kan spille ind under dem, så, så ryger man ud og... Øh, det er... Ja, eller så bliver man slet ikke optaget Fordi der er jo Det synes jeg jo også, vi har talt om tidligere Nitim, at, at i rockklubberne har jo Traditionelt den her langvarige optagelsesproces Hvad enten det er en klub Der skal ligesom ind under paraplyen eller om det er enkelte medlemmer eller enkelte personer, som søger ind og gør, så skal de igennem forskellige niveauer og forskellige pligter og sådan noget, før man kan få hele rygmærket. Det er sådan en lang proces. Ja, det er tiden, Man kan jo kalde den en integrationstid, ikke? De skal jo. integrere sig ind i det nye rygmærke. Men, men i sådan en bande som din, den du havde dengang, ja. Der var, der var der vel ikke prøvetid på samme måde altså, som i rockerklubberne. Var det ikke nemmere at komme med i Los Queders, end det havde vi, været at komme vi, med noget andet? Vi kørte jo Los Guettos meget indvandrerbandestilen i starten, men da jeg så, hvordan at, at det hele det bare var øh, et kaos, medlemmer gik og røde folk og, og lavede bankrøveri og sådan noget, hvor det, var, det rammer jo tilbage til Los Guettos, der, der sad jeg jo til møde med banditter, så fik jeg at vide, at nu bliver du nødt til at lave struktur, og så bliver du nødt til at fortælle de her strenge regler til de medlemmer på det, den måde så får du styr på, på dine tropper. Og men, da vi men så Edem, du simpelthen er simpelthen nødt til lige at forklare. Vi kørte det meget. Indvandrerbandestilen, sagde du. Jamen, lige, hvad det er. Jamen, det er jo, at du ikke har nogen præsident. Du har jo en ældre, og du har, og du har de yngre. Og det vil sige, at de ældre har mere at sige, fordi de er mere erfarne. Det vil sige, de har været på jorden i flere år. Og du var cirka 20. er bare det det. 20, ja. ja. Jeg havde bare gode forbindelser, der gjorde, at jeg har mere at sige. Men, men, men der kørte vi den der står på Lilleborg ordning som mange indvandrergrupper gør. Og det er også en rigtig nem måde at rekruttere på, ved at du går ud og siger, du er ikke min supporter, du er ikke min soldat, du er min lillebror. Og det gør også bare at det er nemmere at få folk ind. Men når de så kommer ind, så smider du lige den der håndbog i hovedet på dem og siger, PS, det her det er reglerne, du skal følge, ikke? Men... Så, så der, der er stor forskel for indvandrerne til rockerne. Men er der, der er jo mange, der prøver at, at køre det på den måde også. LTF har jo også kørt lidt sådan en, en struktur på samme måde, men der kan man sige, der kolliderer det bare lidt med sådan et, jeg øh, kan man kalde det, eller sådan en, øh, en idé om, man gerne vil brede sig meget, meget hurtigt, og derfor er man nødt til at gå på lidt på kompromis med de der ting. Ikke? Og det er også derfor, vi har set f.eks. LTF i Aarhus, som er lukket ned igen, og flere andre steder, hvor det har slået fejl, fordi man har gjort det for hurtigt, og det er jo... Det man kan sige, de gamle klubber har jo ikke et andet behov for, at de partout skal ud nu og her og, og vokse store. De har været mange, mange år om at gøre det, så, så det er jo nok, der forskellen ligger. Jo, men jeg synes da også, man plejer at sige, at for eksempel, når man er i konflikt i, i de her grupper, altså når der er en krig i gang, så øh, besynderligt nok, så gør det rekrutteringen lettere. Det, altså, det har jeg ikke helt begrebet endnu. Hvorfor der er flere, der gerne vil være med i en gruppe, der, når der er krig. Øh, men, men at man der også er tilbøjelig til at... Og tage flere ind. Det kan godt være, at de ikke bliver i medlemmer, men man hiver også måske i sine støttegrupper og sådan noget. Hiver man en hel masse mennesker ind, fordi man skal bruge soldaterne i krigen. Og når så krigen er slut, og man er færdig med det, så kan man vippe folk ud igen, og så ligesom kun beholde dem, man synes har, kan opnå en eller anden position i klubben. Det kan man jo se for eksempel AK81, som var helt Angels støttegruppe, da de havde den her konflikt med en lang række indvandrerbander rundt om i København. Der var jo en stor tilstrømning, blandt andet for hooliganmiljøet og for alle mulige andre steder, folk der gerne ville være med under Hells vinger og være en del af det, og de kørte jo meget på hele det her chakalmanifest manifest som de fik opbygget en anden stemning med en, en os-mod-dem-retorik. Der var, var, jo... var sågar nogen, som mente, at de, de eneste, som kunne løse problemer med, med kriminelle indvandrere i Danmark, det var Hells Ja, lige det var, præcis. Det og, og der kan man sige, at altså, det er jo et, et, et fåtal af dem, der er tilbage i, i dag. Og den måde, man så AK-81 i gadebilledet i, i Gamle Dale, og dengang de var i konflikt, det, det er jo slet ikke det, man ser i dag. Men hvis vi nu vender tilbage til det, vi begyndte med, nemlig Black Army Saturdare. Hvis vi nu forestiller sig på en eller anden, efter en eller anden tilvendingsperiode, eller hvad ved jeg, demokratiske processer, og man modnes til hinanden, den her, det her veldig lange forspil, der er i gang, øh, kan man forestille sig, at, at nogen, som selv har været så stærke i deres eget kriminelle miljø, som den her familie bag Black Army har været, på noget tidspunkt vil sige, nu underkaster vi os et, et større koncept, en større paraply som Satodara og underlægger os øh, de regler, der gælder der. Jamen, du kan jo være sikker på, at, at øh, ledelsen for, for Black Army i øvelse, øh, de, de vil jo meget hurtigt få en stor status i, i Satodara og de behøver jo ikke at være uden. De kan jo hurtigt blive opgraderet til nationale medlemmer, der gør, at de de har meget mere at sige end bare i Odense, så har de noget at sige næsten alle klubberne, der er. Og bare at få den magt, det gør jo også, så, så tænker du, okay, så behøves jeg ikke bare den lidt smule magt, jeg får i Odense, men nu kan jeg lige pludselig få over det hele. Ikke? Kan du, og nu ved, ved jeg godt, jeg beder dig om at spå, men nogle gange, så har du jo faktisk en idé om, hvad tingene betyder på længere sigt. Hvis Satodara kan vokse for eksempel ved at tage de her to tidligere Black Army-afdelinger ind. Det er vel så vokser den klub vel ret massivt sådan på én gang, ikke? Jo, det gør den. H hvordan vil, tror du, de andre etablerede internationale rockerklubber i Danmark, vil reagere på det? Altså, hvis man kigger tilbage på historien ikke, med, med Black Army og Hells Angels, så kan man være rimelig sikker på, at Hells Angels vil se det her som en trussel. Og, og man ved jo også, at Satsudano og Hells Angels er ikke så gode venner. Øh, så så det, det vil jo også være et slags bødt klat i hovedet på den, som man siger i miljøet, øh, der gør at det, det nedgør dem og derfor så bliver de nødt til foroprejsning. Og jeg tror også, at Bandit også vil tage det meget seriøst, fordi at det er en meget seriøs øh, indvandrergruppe, gruppe, der lige pludselig rykker over til, til Satudar. Der er faktisk klar til at trykke på aftrængeren for så, at få deres mening igennem. Så så at hvis Satudar vokser endnu mere så, så skal, kan det skabe en ubalance, og måske også risikere at skabe noget, noget konflikt, også med de etablerede, andre etablerede rockergruer. Ja, det er jeg rimelig sikker på. Nej, jeg, ja, ja, jeg vil bare sige, at jeg tror faktisk, det, det er helt modsatte. Jeg tror, at hvis øh, altså, der har været så mange... Øh, tidligere i, i historien hvor man kan sige, hvis hvis Hells Angels banditter så Satudar på en eller anden måde skulle i, i totten på hinanden, nu har vi allerede set her, at banditer, så Satudar, de har haft en konflikt, som der også er blevet lagt lov på. Jeg tror egentlig bare, at det, at altså, Satudar skulle blive endnu større, det ville gøre, at det, der skal til, før sådan en konflikt bliver antændt, det, det, altså, så skal der endnu mere til. Uh, jeg, jeg tror ikke, der er nogen af de der, der vil råde sig ud i den konflikt. Ja, men jeg bliver nødt til at sige den igen imod. Altså, du skal forestille dig, at vi har en gammel mand her, der har boet på den her gade i, i flere år, og han har været der før, så jeg tror, der er kommet ind i billedet. Han skal lige pludselig bukser for, for nogle små drenge. Det, det gør helst hendes Jo, men, men, men du må også omvendt sige, der at har, der har været så mange gange, altså... Men det er vanvittigheds, Sass... du snakker om. Jeg næh, snakker næh, om Helsingels. Jo, men altså, Sassoudar har jo også, øh, for det første har de jo videreført en eller anden konflikt med, med Værrebro og indre Nørrebro i gamle dage. Altså, det, det er jo også sådan en, en, øh, en konflikt, der ligger ligget med, der er ligget med, med Helsingels og Sassoudar. De har optaget tidligere helsingels hvilket man ikke må. De startede med allerede, da de kom ind i landet, der brød de den her mange, mange år i gamle aftale om, at der ikke måtte komme andre 1-procentsklubber ind i Danmark. Altså, hvis, hvis Hells Angels og Banditas for alvor skulle have sat foden ned på et tidspunkt, så skulle de jo have gjort det allerede dengang. Altså, men, hvis de men, gør det nu, det, det svarer lidt til, at man, man nu siger, men, at... Men du glemmer jo bare lige at fortælle vores lytter, at Hells Angels var jo mod den aftale, det var fordi, at Bandits i samarbejde med Brian Sandberg lavede den her aftale med Satudar, og du går godt se, at Hells Angels kan jo ikke stille sig op mod et banditter, som også er en stor international klub to indvandrergrupperingerne i Danmark, så vil Helsingis i realiteten skrive sig selv ned og så sige, vi har lavet selvmord. Ikke? Så de venter på, at, at der sker noget splid i det her, og så kan de selv komme tilbage til loven. Og Helsingis og, og banditterne har begyndt at lave et samarbejde, der gør, at de sagtens kan slå de her grupper ud, og sagde, du der er også bange for at komme i krig mod dem. Der er ikke nogen tvivl om, at det kan ske, og de, og de også gerne ved det, det. Jeg siger bare, der skal rigtig meget til, før det sker. Det håber jeg i hvert fald at er tilfældet, fordi hvis der er virkelig noget, vi ikke trænger. Så er det flere, rock og krig. Du lytter til politiradio på Radio 24.7. Torsdag morgen sad jeg med kaffen og hørte Radio 24.7, som jeg altid gør om morgenen. Og så var jeg lige ved at spille med mig selv, da jeg hørte nyhederne, der lød sådan. Når det gælder partnervold, så slår kvinder oftere deres mænd end omvendt. Det viser en ny undersøgelse af vold i nære relationer, som professor Ask Elklit fra National Videnscenter for Psykotraumatologi står bag. Det viser sig, at der faktisk findes en række undersøgelser, der viser, at, at der er symmetri. Det vil sige, at kvinder og øh, mænd slår hinanden nogenlunde lige meget, og hovedparten af de undersøgelser viser faktisk, at kvinder slår lidt mere end mænd. Undersøgelsen fastholder, at selvom kvinderne altså slår oftere, så er det kvinderne, der udsættes for de største fysiske skader, når deres mænd slår. Der er behov for at tænke mindre på kønsforskelle og mere på årsagerne til den gensidige vold i parforhold, mener Ask Elklit. Sådan lød det torsdag morgen i nyhederne her på Radio 24 og da jeg var ved at få kaffen gal i halsen. Så var det jo fordi, jeg næsten ikke orker en gang til de her diskussioner om, at hvem er værste kvinder er også slem, og slemmer, det går lige meget ud over, og det gør også ondt på hende. Fordi vold jo dybest set er vold, uanset hvem det går ud over. Og jeg fik sådan helt, øh, igen dukket den her gamle vending, jeg plejer at bruge op i hovedet på mig, at hvis en bi stikker en mand i hovedet, er det så en hovedsag eller en bisag? Kan I huske, hvad jeg plejer at svare? Nej. Det er en smagssag. Handler det her om køn, eller handler det om vold, og er det egentlig ikke fuldstændig ligegyldigt, hvem der er, hvordan? Tilføjelsen om, hvem det gør mest ondt på, den lå jo sådan set i det nyhedsindslag, jeg lige spillede for jer. Men jeg synes jo stadigvæk, at det her spørgsmål om at tale om gensidig vold, når man taler om vold i parforhold, er interessant. Og derfor har jeg inviteret dig, Susanne Nure i studiet. Du er direktør for det, der hedder Dialog mod vold. Så du må jo, ud over forskerne, som har lavet den her undersøgelse, kunne os klogere på, hvad der egentlig ligger i de her begreber med gensidig vold og hvornår en hvad-vold osv. Velkommen. Tak skal du have. Vil du ikke allerførst forklare, for det gør du helt sikkert bedst, hvad Dialog mod vold er? Jamen, Dialog mod vold er et behandlingssted øh, og et videnscenter om vold i nære relationer. Øh, meget kort historisk oprige, så blev det etableret tilbage i 2002. Det var et initiativ under den første handlingsplan, Dan Danmark har haft. Øh, det var en, altså på vold i nære relationerområdet. Så vi fik en handlingsplan i 2002, der hed øh, Handlingsplanen mod mænds vold mod kvinder. Øh, og Dialog med Vold var et initiativ derunder, og vi skulle lave behandling til øh, voldsudøvere som man jo så per definition definerede som mænd på det tidspunkt det ændrede sig så hen over årene øh, blandt andet på baggrund af nogle af de erfaringer vi indsamlede øh, så man kan sige at efter et par år så begyndte vi også at inddrage den kvindelige partner øh, fordi behandlingsmæssigt og det er psykologer vi har ansat som laver den her behandling så, kunne man, øh, så var det tydeligt at hvis vi havde øh, hvis vi havde begge parter inden, så var det meget lettere at, at, at, at virkelig forarbejde med parret om, hvad det var, der skete, hvis og så frem de altså ville forblive sammen. Øh, så stille og roligt blev det jo så også tydeligt, at nogle gange var den kvindelige part også til dels voldelig mod sin mand. Øh, så ja, så vi arbejder med alle. Parter i, altså i dag har vi så også børnene inden, så i dag er vi et behandlingssted, der har et integreret behandlingstilbud til både udøveren uanset køn og den udsatte partner uanset køn og de eventuelle børn, der er i familien. Og, og som jeg forstår det, når vi taler om det, så definerer det som gensidig vold, så altså kan, man, kan man sige, at det er, er par, hvor de lige går om det? Det har vi så i vores organisation haft kæmpe diskussioner om. Det er sådan, at vi, vi er involveret i den her undersøgelse på den måde, at vi har blandt andet leveret eller nogle af de par, der bliver interviewet, til undersøgelsen, øh, har gået i behandling hos os. Øh, så man kan sige, at vores proces med den undersøgelse, startede med, at de psykologer, vi har cirka 20 psykologer, der arbejder både i Aarhus og i, og i København, øh, hvor vi har afdelinger, de spurgte ud til de par, vi har i behandling, om der var nogen, der kunne int være interesseret i at stille op til et interview til den her undersøgelse. Og det, og det er den undersøgelse, vi har hørt om endnu. Det det, den er ikke offentliggjort den er endnu. endnu, så grunden til, at jeg kender lidt til den, det er blandt andet, at uh, der er nogle af de par, der går i behandling hos os, som har deltaget i den som informanter øh, eller interviewpersoner. Øh, og det vores behandlere eller psykologer som et samme op, oplevede, det var, at der var jo ikke nogen par, der ville stille op til den undersøgelse, som handlede om gensidig vold, fordi der var ikke nogen par, der var enige om, at de var lige meget voldelige. Så de her par, øh, hvor man kunne tale om gensidig vold i betydningen, at to slår lige meget eller er lige voldsomt voldelige, imod hinanden. Dem kunne vi ikke finde. Øh, så vi valgte øh, og, og, at præsentere dem lidt mere for, hvad formålet var, og, og formålet sagde forskerne. Så det var at få kortlagt de øh, dynamikker, der kan være i et forhold som er voldeligt. Og så var der nogen, der sagde ja til at, at deltage som uh, interviewpersoner. Dan går. hvis vi nu øh, prøver at skrue din... Øh du kunne komme så tilbage til den gang du var en politibetjent, der sad i en patruljevogn og blev sendt ud. For eksempel, når der blev ringet om husbetakler. Øhm, siger begrebet gensidig vold så dig noget? Altså, det kommer, altså, som begreb er det jo ikke noget, man sådan går og tænker over nu, noget, der hedder gensidig vold. Altså, man kan sige, med, med, med hensyn til de der husbetakler, så er der jo sådan lidt to kategorier af det. Der er, det, der er de der husbetakler, hvor naboerne ringer, fordi nu er de bare øh, trætte af at høre på nogen, der skændes, øh, hvor det som regel er, er begge parter, der er i, i totterne på hinanden, og det er jo så det, hvor man kan sige, hvis der er noget vold, så er det jo også som regel gensidig vold. Og den anden del er jo så det her, hvor at øh, naboerne ringer, fordi nu er der altså en, der er ved at få så mange tæv, så hvis ikke politiet kommer, så, øh, så ender det rigtig galt, ikke? Så, så ja, der, der er to forskellige kategorier af, af de der hosbetakler. Og, og det vi taler om nu, det er, øh, Susanne nurt sådan vel den Første kategori, som, som Dan øh, beskriver her, nemlig nogen, som slås med hinanden. Altså, hvor man er, jeg ved ikke, om man kan sige lige god om det, men hvor, hvor det er noget, der sker imellem de to parter. Det er vel også der er typisk dem, som ikke nødvendigvis har lyst til at anmelde hinanden. Som, der bliver ikke nødvendigvis en politisag ud af det, når så først øh, du har stået der i uniformen og sagt, skal vi ikke dem lidt? Nej, man kan sige, nu er det jo ikke... Altså, i, hvis fx det er en sag, så er det jo ikke op til folk selv, om det er en sag for politiet, fordi vold er jo offentlig påtagelse, det vil sige, at når man kommer ud som patient, så kan man godt af altså sig selv sige, at det her det er en voldsag, så, så den kører vi alligevel. Men det er rigtigt, som du siger, at det er jo mange af de der sager, hvor man kommer ud, og hvis man kan snakke om, at nogen er lige gode om det, jamen så øh, er det i, i mange tilfælde det og Øh, og derfor giver det ikke nogen mening for altid for, for politiet at, at beskæftige sig yderligere med det. Det er klart, når man kommer ud som sådan en, en helt ny betjent med nystred og skjorte og, og sådan noget, så, så ser man også sig selv tit i en situation, hvor man tænker, at nu skal vi også lige løse nogle, mm. nogle samlingsproblemer, og hvordan kan vi gøre det her, og så tingene bliver, bliver gode igen. Og når man så er blevet kaldt ud til samme sted tre eller fire gange på en uge, og man ser, at det er jo en eller anden del af en eller anden rituel øh, sammenløbsforhold, at der bare bliver øh, spidt med tingene, og råbt af hinanden, og kastet med nogle tallerkener, jamen så til sidst, når man kommer ud, så. Så er opgaven jo egentlig bare at sige, og jeg er faktisk lige glad, hvorfor I skændes, men men det som politiets opgave er, det er at sørge for, at der ikke er nogen, der kommer til skade. Ikke? Og er der en, der ikke bor på adressen, så kan man bortvise den person, og hvis det går rigtig vildt for os, så kan man smide en af dem seks timer i, i detentionen. Men, men altså, det er jo sådan, det, det foregår i de der, jeg, hvad skal man sige, hvor det er sådan en rituel handling, at øh, det virker nærmest som sådan en, en, en fast del af et, et parforholdsliv. Og vi har jo, kan man sige, som et behandlingssted samme formål. Altså, uanset hvem, der slår, så er vores opgave at få til at stoppe. Og du spørger til en definition, og jeg, jeg svarer ikke præcis, fordi der er ikke en præcis definition, og der er også forskellige begreber i spil. Så altså, Man taler også internationalt taler man om altså, tosidig, altså bidirectional violence, man taler om mutual violence. Der er flere begreber, og der er ikke nogen endelig, præcis definition af nogen af dem. Så når du spørger, hvad be, altså betyder det, at de slår lige meget? Ja og nej, altså vi har ikke den der endelige afgrænsning, og det er måske det der, altså i virkeligheden er det interessante. Den her undersøgelse, tænker jeg, kalder først og fremmest på nogle meget mere grundige studier af omfanget, også fordi det siger den heller ikke så meget om. Uh, yes. nej, jeg, jeg forstod så, fordi jeg, jeg talte så, øh, fik lejlighed til at tale med en af forskerne øh, bag undersøgelsen og forstår, at, at hvis man... at, at de øh, tal man når frem til, det ud og også at læse en masse andre undersøgelser, hvor man siger, og det var det, der lå i det nyhedsindslag, vi spillede allerførst, at, at øh, mænd og kvinder er lige voldelige, de slår lige meget. Så, så, kan, så gælder det, hvis vi betragter det rent kvantitativt. Altså, hvor mange øh, slår ud, eller gør et eller andet fysisk over for den anden. Men... Men det, det skiller ikke til, hvilken skade der måtte være af volden. Og det, man kan jo sige, at hvis nu Dan Bjergård og jeg var et par øh, uden for det her radiostudie, og, og jeg stod og hamrede mine små øh, feminine næver ind i ryggen på ham ti øh, gange, og han så lammede mig ind på skrinet, så tror jeg, at effekten ville være størst på mig, og ikke, du ville ikke mærke særlig meget det på dig. Er det ikke rigtigt, Dan? Nej, ah, det har jeg nok ret i. <laughs> <laughs> og, og, og derfor bliver det jo sådan en underlig øh, Jeg tænker den kan meget nemt blive vredet Vældig skæv sådan en historie At sige at, at vi er lige voldelige de to køn øh, Fordi hvad er det så vi måler Altså måler vi på antallet Eller styrken af eller skaden altså, Giver det så overhovedet mening At forholde sig til hvem det er der slår Ja, det, det, det tænker jeg jo, det gør. Altså problemet med den viden, vi har på voldnære relationer, hvis vi skal tage det helt grundlæggende, det er, at vi har en masse forskning, som tager udgangspunkt i kvinder, der har været i kriscenter. Og så har vi en masse forskning, der tager udgangspunkt i dømte, som har siddet i fængsel. Og nu taler jeg igen internationalt, for vi har ikke så meget dansk forskning. Øh, og nu har vi så altså, her en ny rapport på vej. Øh, som så kigger på udelukkende den type studier, der har været internationalt og i vestlige samfund. Så der refereres til studier primært fra USA og England og Kanada, hvor man har øh, haft mulighed for at følge begge parter. Det vil sige, her har vi sandsynligvis tale om øh, en, en tredje gruppe, altså ikke dem, der er på krigscenter, og ikke dem, der er dømt og i fængsel, men en tredje gruppe, der måske har været i parterapi, eller på anden vis har forskerne haft mulighed for at følge en gruppe, hvor, hvor de har kunne interviewe både den mandlige og den kvindelige part. Det vil sige, her har vi en ny silo med viden. Det vi mangler er at kunne sammenholde de her viden, så vi kan i dag, så vidt jeg vurderer, ikke sige noget om hvor udbredt er gensidig vold, fordi det vi har her det er så studie, der kun har kigget på de par, hvor der er vold. Men, Æh, man skal måske også lige sige, at I, i sådan som jeg forstår forskerne bag denne her snart offentliggjorte øh, undersøgelse, så, så siger man også vold som alt fra at at øh, hive i armen eller holde fast skubbe til at være altså, helt til at, at nogen. Ja. Og der er jo forskel. Altså, det er jo et meget bredt, der mangler vi måske, det vil sige, i, i her i studiet, der er vi jo vant til at forholde os til straffeloven, som jo dog inddeler i, i simpel vold og grov vold osv. At der er jo forskel. Der er klart forskel, og det er så den anden ting, du tager op. Der, der, så der er jo både grovheden, øh, og så er der. Øh, om hvorvidt øh, den her analyse kan pege på omfanget. Jeg tænker ikke, at den kan pege på omfanget i sig selv. Den er et delstudie, som peger på på baggrund af nogle bestemte studier, og kigger på en bestemt øh, gruppe et omfang. Men den har jo ikke kvinderne på krigscenteret med, og den har ikke dømte med heller. Øh. Men, men hvad er det egentlig, sådan, øh, altså, der er interessant ved det, udover at vi så finder ud af, at øh, jamen, der er nogle parforhold, hvor øh, begge parter er nogle idioter, og de slår på hinanden, og det er ikke altid alt det der bliver anmeldt. Men men, men hvad er det sådan i det, der er interessant? Hvad kan det bruges til? Altså, selvom jeg ser en, en række klare begrænsninger i studiet, så synes jeg samtidig, at det er meget vigtig viden. Altså, så, hvad hedder det? Jeg tænker, at jeg tænker, forskerne, det udtaler de også her i morgenradion, at, altså, at der har været, der har været øh, en, hvad skal man kalde det... En lidt opdelt diskussion, hvor nogen har sagt, det kun mænd, der slår, og nogen har sagt noget andet. Og altså, vi er stadig i et felt, hvor, hvor vi ikke ligesom... Øh, vi har ikke talt særlig meget om det faktum, at der er nogle tilfælde, hvor, hvor vi har voldelige relationer, hvor de begge to er voldelige i forskellig grad, men det har ligesom ikke været en del af ja. ja. bliver mest dumt? Altså, kvindelige øh, eller, eller mandlige voldsøver? Hvem, hvem, hvor, hvad siger statistikkerne? Hvem, altså... Der er vist ikke nogen tvivl om, at det primært er der mænd, der bliver dømt for at udøve partnervold. Og når man laver undersøgelser af offer for vold, så, så er det, vil de undersøgelser også altid pege på langt flere kvindelige offer for vold end mandlige offer for vold. Mm. Men hvis de står lige meget, så kan jeg da ikke forstå, at der er flere mænd, der bliver dømt. Men det, men det kan jo blandt andet handle om, hvad det er for en slags vold, og det er jo altså, jeg er jo vokset op i 70'erne, Vold er vold, og det er noget, mænd gør. Sådan var det, og så, hvis han, uanset om han hiver dig i håret eller skubber til dig eller noget, så er det vold, og så må du heller videre med det samme. Der er verden jo trods alt blevet lidt mere nuanceret, også på det her felt, siden da. Øh, også på det felt. Nu sidder den nu begynder at rykke i Danbjærgen. <laughs> Nej, jamen, men det er fordi. Uh, egentlig så, så det er det jo tilbage til jeg spørger om før, fordi altså hvorfor er det så det er interessant? Er mm. det fordi så nu, nu hører vi jo så at der er sikkert at, uh, selvfølgelig er der flere uh, mænd der bliver dømt for det her, men, mm. men er det så fordi det her det kan være med til at sige der er faktisk uh, flere mænd der bliver udsat for vold, de skal også stå frem og anmelde mm. det? Eller er det fordi man kan bruge det til uh, hvad kan man sige en eller anden uh, en, en baggrund for at der skal uh, altså, eskalering i volden i hjemmet eller eller uh, hvor, hvor er det man kan det er jo begge dele, og så er det ikke mindst, at uden viden kan vi jo ikke målrette indsatser. Så uanset om, øh, altså, uanset om vi har det præcise omfang, så tænker jeg, at den her undersøgelse jo peger på, at, at, at det her er noget, der er forekommende. Og, og hvis vi så ikke kan tale om, at vi ikke har viden om, at det er forekommende, så kan vi jo ikke målrette indsatser. Altså for eksempel så er det jo sådan, at en lang række muligheder, som for eksempel politiet har henvist til, jo udelukkende, altså man kan henvise mændene til nogle få krigscentre, Slash hvis, øh, hvis de, er udsat hvis de er udsatte øh, og der er gigsendet for kvinder, så er der dialog med vold, som øh, har over et års ventetid, og hvor som er det eneste sted, der faktisk ser helt begge parret, eller begge parter i den her relation. Så, så med mindre, at vi får en forståelse for, at vold nogle gange er en indbyrdesvold, vold, øh, en gensidig vold. Så er der jo er det jo muligt at få peget på behovet for, at der er noget hjælp til de her par, hvor de. Er men er det er, det ikke, så det er jo grund. Er det ikke en fare, altså hvis man nu, øh, nu for eksempel ikke forbindes med den her MeToo-kampagne, så er det også snakke om, skal der være en bagatelgrænse for, hvornår noget øh, er seksuelt chikane eller overgreb eller så videre. Og, og lidt med det samme kunne man mm. vel sige her. Risikerer man ikke, når det er sådan en subjektiv vurdering af, hvornår man er blevet udsat for, for vold. eller Vold er selvfølgelig vold, men, men hvis, der, hvis vi kommer tilpas langt nede på bagatelgrænsen, kan det mm. ikke øh, forskyde noget på en uhensigtsmæssig måde? Jeg er meget enig med dig i, at vi, hvis det er det, du på, at vi mangler en terminologi, der er tydelig i forhold til altså i forhold til grovhed. Altså det, hvis man tager under eller hvad dataen fra den her undersøgelse for gode varer, at i i, i mange tilfælde eller i lige så mange tilfælde er kvinden voldelig i en eller anden grad, så bliver det interessant jo hvor ofte. Altså, hvilke former for vold hen udøver sig? Ja, for eksempel sådan noget, at spørge i ansigtet er jo ifølge straffeloven øh, per definition vold, men, men, men vil man sige det øh, i for eksempel jeres undersøgelse har man så været udsat for vold? Altså den her undersøgelse, som jo ikke er vores, men Nej, som er ja, ja. <laughs> forskerne fra SDU, den, den er jo baseret på et så den er jo baseret på andre studier. Altså så de har jo ikke lavet nogen forekomstanalyse i Danmark. Der ligger ikke nogen danske tal til grund for men, det her. Men når vi ja. har diskuteret for eksempel, også i forlængelse af mito, og hendes spørgsmål om kræn seksuelle krænkelser og mm. seksuelle overgreb, og jo også tit render ind i, at, at der kan være nogen, som ud fra en øh, mere eller mindre akademisk definition på et overgreb, har været udsat for det, men som ikke selv oplever sig udsat for det. Og andre gange, der tror jeg, Dan og jeg nogle gange kan være sådan, måske lidt barsk i at sige, at det kan godt være, du har været udsat for noget ubehageligt, men, men vi, vi er jo ikke inde i straffeloven her. Det er bare, det er bare dårlig opførsel. Mm. Det er ikke nødvendigvis strafbart. Altså, de grænser jo måske savner at blive præciseret, for at vi skal kunne tale fornuftigt om det her. Det er helt enig i. Og det gælder jo ikke mindst, når vi taler psykisk vold, som jo også er meget omdiskuteret lige i de her dage. Vi er i gang på Politiradio, og vi har besøg i studiet af direktør for dialog mod vold, Susanne Nure Magnusson. Og vi taler om en undersøgelse, som vi har hørt om, men som ikke er offentliggjort endnu, som forsøger at gøre klogere på det, man kalder gensidig vold. Altså vold i et parforhold, hvor, det, hvor begge parter i en eller anden udstrækning deltager. Undersøgelsen blev omtalt i Radio 24 morgen, torsdag morgen, hvor en af forskerne bag den, blev interviewet, og jeg synes lige, vi skal høre et uh, klip fra interviewet. Nu taler vi med Ask Elklit, professor fra Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet. Han er en af forskerne bag en ny undersøgelse af vold i nære relationer. En undersøgelse, der øh, udover konstaterer det, som vi tror alle sammen godt ved, at kvinderne er dem, der tager mest skade af den vold, der foregår i parforhold. Ja, så er det faktisk også kvinderne, der slår mest, eller slår hyppigst. Øh, Ask Elklit, da vi talte sammen inden interviewet, der sagde du til mig, at der ingen kønsforskel er, når det gælder årsagen til vold. Hvad mener du med det? Ja, men der ser ud til at, at være, som vi har snakket om, en, en nogenlunde symmetri øh, i, i dem, der er og kvinde, som øh, slår hinanden. Men Noget, som vi som ikke har snakket så meget om her, som jeg synes er rigtig vigtigt, det er at inddrage den, den psykiske vold. Fordi det ser ud til, at den fylder, i meget, at den er rigtig betydningsfuld for de par, vi har snakket om. Og det er den, som i mange tilfælde udløser den fysiske vold. Uh -huh. Men at den i så selv kan være øh, lige så sårende og lige så skadelig som den fysiske vold. Og det er, den, det, er det indtryk, vi har fået fra de par, vi har snakket med. Sådan lød det altså torsdag morgen i Radio 24 7 morgen i anden time af programmet. Man kan finde øh, hele ud på Radio 24 s hjemmeside, hvis man går ind under 8:47 morgen torsdag og så den anden time af programmet. Forskeren siger øh, i slutningen af, af det her klip, at at den psykiske vold kan være øh, lige så alvorlig og skadelig som fysisk vold. Det stusede jeg også over, da jeg hørte det øh, i radioen torsdag morgen. Så sagde nu du brugte også begrebet psykisk vold lige før. Hvad er det? Psykisk vold hvis man bare skal sige det helt kort er at man skader en anden øh, oftest med ord, men i hvert fald jo så ikke fysisk, for det så havde det været fysisk ord. Øh, ja, skader, sårer, nedgør øh, eller kontrollerer. Det er sådan den der korte definition. Når vi så taler om hvordan altså hvornår er Volden så er en karakter, som vi snakker om, som er så grov, at man kan sige, at der har været et overgreb. Altså, så mangler vi jo definitioner, og det kommer vi sikkert til at tale videre om, men det er jo derfor, at øh, øh, der er rigtig mange, der gerne vil have en kriminalisering af psykisk vold, øh, og det bliver meget debatteret, øh, men det er ikke så let, fordi vi mangler en juridisk definition, der kan bære. Hvis man nu lægger paragraferne væk, og så siger, og tager forskerens ord for pålydende her, at den, den psykiske vold og den fysiske vold er lige skadelige. Og vi så også husker det, vi talte om tidligere, at, at vi her beskæftiger os med, med gensidig vold. Altså i, i et forhold, hvor, hvor begge parter deltager, om man så må sige. Så synes jeg da meget, meget ofte, når man hører om og fra voldsramte par, at man får beskrevet en situation, hvor typisk kvinden... Øh, taler, taler, taler. Hun går måske lige frem rundt i stuerne efter manden og taler på ham. Og manden til sidst forklarer selv, at han føler sig magtesløs, han føler sig trængt op i en krog, og så slår han. Mm. Det er sådan et mønster, jeg synes er blevet mm. beskrevet vældig, vældig mange gange. Ja. Er det, hun gør, hvis hun gør sådan, er det psykisk vold? Det kan jeg jo ikke sige generelt. men, men... <laughs> Det kan også godt sige. Det kan du godt det er det psykisk Jamen, der... <laughs> det kommer jo, altså, jamen det er jo så, ja, hvis hun gør det systematisk, og hvis han oplever, øh, altså problemet med at indkræde sig, hvor noget af vold er jo, at vi ikke blot taler om, hvad der øh, udføres, men også om, hvordan det opleves, og det her, hvor det bliver lidt problematisk, fordi to forskellige personer kan opleve, øh, altså en mand vil, som du, kunne opleve det her så, som psykisk vold, og en anden vil sige, ja, ja. At jeg, jeg er ligeglad med hende, nogen kan bare vejne efter mig, og jeg, jeg går min vej. Altså, og vil ikke være påvirket af det. Men det vil ikke så meget anderledes med fysisk vold. Der er jo også nogen, som vil sige, ja, så fik jeg en flad, det var fuldstændig ligegyldigt. Så, så, så på den måde så lige er det. Så faktum er, at vi er meget forskellige påvirket af det. Øh, så når det kommer til fysisk vold, så det er det lidt lettere, rent juridisk at sige, okay, det her det her er strafbart. Øh... Jeg rører det din knytnæve i min næse, ja. eller ej? Når vi taler om psykisk vold, så bliver det jo, at få det, det indkredset, sig, så det kan skal man kalde, operationaliseres i forhold til en kriminalisering, bliver jo så bare rigtig svært, for det handler om, hvor meget frygt det skaber. Altså, det, og det vil noget, som ikke skaber frygt hos en, vil kunne skabe betydelig frugt, frygt hos en anden. Så, så det er ikke så underligt, tænker jeg, at, at, at vi har nogle problemer med at kriminalisere det. Jeg går ind for, at vi får det kriminaliseret, og der er nogle erfaringer i England, der mangler stadig måske at blive samlet op og evalueret altså på, på de erfaringer. Og det handler jo om at få afgrænset, hvornår har noget et, et omfang og en karakter. Og, men, altså... men hvis du vil kriminalisere, så kan jeg ikke lade være at sidde tænke på, der jeg var lille, hvordan min mor kørte psykisk vold på mig mm -hmm. øh, ved at fortælle mig, at jeg ikke du til en skid, og nu skal jeg fandme tage mig sammen. Vil, mm -hmm. vil, for mig lyder det som om, det også skal kriminalitet. Altså, det er jo det det, samme, jo. det vil det også blive. Altså, vi, det, det er jo det. Altså, hvis vi får et forbud mod psykisk vold, så vil forældre, både fædres og nede os, øh, meget, hvis er måske behandling af deres børn, også blive omfattet. Ikke? Men det er øh. igen et spørgsmål om at kunne sætte en, en, en grænse et sted, fordi jeg tror aldrig, jeg har hørt en voldsmand, og nu taler vi ikke nødvendigvis om noget, der sker hjemme i, i stuen, men også... Øh, sådan nogen som dine gamle som som har, har <laughs> pander hinanden ned her, det er altid vegne. Forklaringen, der vil næsten altid komme sådan, om det var også ham, der provokerede, og han lagde selv op, og han spillede op, og han... Øh, sådan noget. Altså, er, er det en undskyldning? At og, og sige, jamen, jeg følte mig også udsat for psykisk vold, og derfor slår jeg, og, vi, og så er vi lige gode om det. Nej, altså forklaringer er jo aldrig en undskyldning. Altså for os er det rigtig vigtigt. Vi arbejder jo med voldsudøver hver dag, øh, og vi kan identificere rigtig mange øh, forklaringer altså på, hvorfor at de... Altså hvad er årsager? Hvad er det for et årsagsforløb? Hvad er det for en barndom? Hvad er det for en opvækst? Hvad er det for ting, der er sket i deres liv? Øh, vi kan også... Og det er der er en forskningsartikel om... Øh, dokumentere, at der er en overrepræsentation af personlighedsforstyrrelser hos, hos øh, øh, voldsudøvere i forhold til hos personer, der ikke er voldsudøvere så osv. Så der er jo masser af årsager, og det er faktisk, der er jeg lidt meget rigtigt understreget, at vi har jo brug for at forstå årsagerne. Altså også når du siger, hvorfor skal vi overhovedet vide det her? Jamen, vi skal jo forstå årsagerne til gensidig vold, fordi ellers kan vi slet ikke begynde at gøre noget imod det. Øh, så der er en masse årsager, men det er ingen undskyldning. Altså... Jeg bliver lige nødt til at prikke lidt til dig igen ja, her. Ja, det. Er ikke for at være en dårlig menneske, men, men jeg bliver nødt til det. Hvis jeg ytrer mig til min kone, mm -hmm. øh, eller hun ytrer sig til mig, så er det da hendes ytringsfrihed at fortælle, hvad hun synes om mig. Det kan jeg bare ikke se, at man skal straffe et menneske for. Okay, så du mener konkret, så ja, siger det, hun til altså, dig... Tætere... Altså psykisk folk øh, er jo... Hvordan du sidder og snakker ned til din mand, det er jeg vel at ytre sig, hun har lov til at fortælle, at han er en idiot, og han ikke har et job, og han sidder og drikker på det sofa i tid, og så får han bare nøg, fordi hun siger det 30 gange, og så får hun en flad. Jeg kan ikke, jeg kan ikke se, hvad der er forkert i, at hun fortæller manden, eller manden fortæller sin og nu skal hun kræfte mig til at tage sig sammen om, at han siger det 20 eller 30 gange, det er der vel ikke noget galt i. Det synes jeg så. Altså, det er jo uhensigtsmæssigt og, og sørgeligt, hvis man lever i en relation, hvor, hvor man systematisk nedgør hinanden. At man en enkelt gang, fordi at den anden har gjort noget, man er blevet virkelig vred, eller skuffet, eller ked af det, siger, at, siger noget hårdt tilbage. Det, det vil jeg nok ikke se som psykisk vold. Men hvis det er en systematisk nedgørelse af dig øh, over år, til du ikke har noget selvværd tilbage, så er det, du taler om psykisk vold. Jeg har haft psykisk vold, kan jeg så fortæller dig, mm. gennem hele min barndom. Ja. Altså, det, jeg har jo haft en mor, der så ned på mig, og en far, der ikke øh, skroede på mig. Mm. Men, men alligevel, så sidder jeg her jo. Mm. Så jeg, jeg, ja, jeg har været ramt af min mors tale, men det har fået mig til at tage mig sammen. Altså, det har jo undervurret Men, men, men, men det, det, det, er jo, det er jo lidt ligesom folk, der siger, at jeg fik, også en masse, jeg fik nogen på kassen som barn, og det har jeg sgu ikke taget skade af. Nej, den, overhovedet det, ikke sammenlignet de to ting. Det er, men, fy, altså, du rører du mm. et menneske, så det, det er jo direkte at gå ind på et menneskes... Øh, hvad hedder det, eget lille kubbel, hmm. og så slår du kublen i stykker for at røre ham fysisk. Hvor psykisk, du kan bare lukke øjnene eller gå ud af rummet, hvis du ikke gider at høre på den idiot. Men må, må jeg ikke må jeg spørge om noget, fordi øh, altså, jeg, jeg kan jo godt se det her med, at, at årsagsforklaringer til altså, hvorfor vold sker, det kan være interessant og vigtigt at få dokumenteret, men, men hvad er det, nu snakker du om at kriminalisere psykisk vold, hvad er det sådan helt konkret, du mener, altså for eksempel, hvad skal man så gøre, når man som politi kommer ud og du så kan se, at her er en mand, der har været udsat for psykisk vold. Hvad skal man gøre? Er det noget, domstolene skal tage stilling til så? Ja, hvis, der altså, hvis vi ender i en kriminalisering i Danmark, så vil det jo være en domstol, der skal tage stilling til, om det så er et forløb eller en situation, der vil kunne omfattes af reglerne. Men, men det vil sige, at sådan helt konkret, så man blive, nu bliver du sigtet for psykisk vold, og altså helt på linje med, med fysisk vold. Det ville det være, og det er jo derfor, at det bliver så utrolig vigtigt først. Og, altså i virkeligheden, så tror jeg det, først... Det er jo bevisbyrde, og altså, det det med mindre, man kan fremlægge sms'er eller et eller andet, så er det jo svært. Øh, og... Men fordi noget er svært, er det jo ikke det samme, som at man ikke skal tage fat i det og sige, det vil vi ikke have i vores samfund. Så for mig, altså årsagen til at jeg siger, at jeg er for en kriminalisering af psykisk vold, er, at det er et rigtig vigtigt politisk signal at få sendt. Vi ved, at det skader personer lige så meget, at være udsat for psykisk vold som fysisk vold. Og derfor er det vigtigt at få sendt et signal. I England har de, altså, har de gjort det, og det er ikke enkelt, og jeg ved ikke, resultaterne er det endnu, men, men det er jo noget med, at man prøver at sige, at det er et antal gentagende. Øh, altså, man prøver at bygge op, så rets, øh, altså i retsprocessen vil der skulle fremlægges en bevisbørn, der kan vise men... grovhed og omfang og en, ja, en kæmpe det, det lyder jo lidt ligesom det, som vi, når det foregår mellem børn i folkeskolen, kalder mobning. Øh, og, og, og der lærer vi jo børn, når man, man skal bare lukke ørerne for det. Og det er dem, der siger sådan noget, det er nogle idioter, man skal ikke slå på dem, fordi øh, selvom man siger noget, mm. så må man ikke slå alligevel osv. Øh, kan man ikke sige, at det her ikke bare en form for, for voksenmopning, der skal tease i, i alt? <laughs> tease Det mener jeg bestemt ikke. Øh, men, men ja, altså... Jeg er enig så langt, at lovgivningen kan ikke stå alene, og det er utrolig vigtigt, at altså, hvis nu er du politi, at politiet får nogle retningslinjer, altså det hele det starter jo med, at vi får en højere grad af viden og opmærksomhed på det, at politiet får nogle redskaber til faktisk at kunne spørge ind, øh, at vi får en højere grad af bevidsthed overalt i samfundet om det, øh, at vi tager det alvorligt, at vi netop ikke bare siger, at det skal tiges i hjælp, eller som du siger, man må, det, lukke man må lukke ørene, fordi de børn, og vi har jo i dag også børn i behandling, og, og altså, jeg er sikker på, det kan godt være, at du synes, du har gået igennem det, og så bliver du stærkere, men, men jeg tænker, at der er rigtig mange børn, Jamen, for hvem at det, at der er vold mellem deres forældre, eller og også selvom det er psykisk vold, øh, er stærkt påvirket af det. Det, det er jeg også livet. sikker på. Det, det, det, men, det, det, det er slet ikke det, jeg prøver at sige. Vi, vi har jo tit i det her program talt om, at i virkeligheden synes vi, at træffeloven kan kogse ned til øh, to principper. Man må ikke genere hinanden, og man må ikke tage hinandens ting. Ikke også? Jo, det er ja. det. Og, og, og det at og nedgøre hinanden med ord, det, og ydmyge og, ydmyg og nedværdige et menneske, fjerne et menneskes selvfølelse, selvværd, det falder vel ind under kategorien at nedgøre hinanden, eller, eller at, at genere hinanden. Så, om man så skal kriminalisere det, eller, eller bare det, som vældig vældig dårlig opførsel. Jeg, det jeg ikke. Men spørgsmålet er bare, vil det være lettere, at have mere gøre hvis vi fandt et andet begreb? Altså, mm -hmm. hvis det ikke skulle være psykisk vold? Fordi for, for mig, tror jeg, jeg tror også for dig, Dan, at, at når vi siger vold, så, så er det en håndgribelig ting, vi kan forholde os til, mm. og, og ved, ved, hvad er. Men, men vi ved jo også godt, hvad chikane er. Vi ved jo godt, hvad trusler er. Så er det... Er det måske selve begrebet psykisk vold, der gør, at, at jeg heller ikke rigtig kan få, få greb om det? Tror du, det er det, Dan? Jamen, jeg, jeg tror, det er lidt det samme også, fordi nu tror jeg faktisk, når vi plejer at sige det der, så bare vi siger, at man må ikke øh, slå på hinanden, og man ikke, må ikke tage hinandens ting og sådan noget. Og, og, og det, man kan sige... Problemet med det her, øh, så altså, grunden til, at det skurer lidt i mine ører, og jeg siger ikke det, og især over for børn og sådan noget, er det selvfølgelig, når man skal gribe ind over for men, men jeg tror, at det er øh, hele det her med, at vi er så mange øh, ting i samfundet i dag har de ting med... Altså, der sker mange ting i relation mellem mennesker, og øh, man kan ikke kriminalisere dårlig opførsel. Det, det, altså, der er folk, der bare er idioter, og i interaktion mellem mennesker, så vil der altid være nogen, der er nogle kæmpe store idioter. Og hvis man skal ud i sådan nogle... Altså, de her subjektive vurderinger af, hvornår noget er... Øh af en straffelovsovertrædelse så, så, så bliver det jo, så bliver det rigtig svært. Det er derfor, vold er så let, fordi der kan man helt konkret sige, jamen, er gerningsindholdet opfyldt? Øh, er der en, der har slået, øh, slået osv.? Mm. Jo, um, men du har jo for eksempel, også kan jo også have problemet, når det handler om trusler, eller i, i de voldtægtssager, hvor man er i den del af programmet som handler om med vold eller trusler om vold, så kan det godt være, at han og voldtægtssageren, der er det altså tit ham øh, mest, og ikke har slået hende. Det kan også godt være, at han ikke har sagt, jeg slår dig ihjel. Men, men hvis der gennem længere tid er opbygget et magtforhold, som gør, at hun er bange for ham, hvis hun ikke gør, hvad han siger, så ligger der en latent trussel om vold, som i sig selv også vil gøre det ulovligt. Så altså, man kan jo godt arbejde med de der ting stadigvæk. Ingen skyld om det. Altså jeg tænker, det har vi jo... Øh, jeg tænker, der er sket et kæmpe fremskridt på stalking område og, og i virkeligheden har min anbefaling til Justitsministeren, øh, som jo indkaldte en masse parter til møde for nylig, om netop det her med psykisk vold, været... Lad os, altså, følge lidt den samme model som stalking, som jo var en meget, en meget mere helhedsorienteret måde at gå til fæltet og sige, okay, politiet skal, de skal have mere viden, der, de skal have nye retningslinjer, der skal være indsatser, der skal være et videnscenter. Altså, vi er samme sted, vi ved ikke nok om psykisk vold, vi ved ikke nok om omfanget, vi har ikke indkredset definitionen præcis nok til, at man endnu kan tage, altså, kan, kan, kan lave en øh, kriminalisering på, på et godt nok grundlag. Så, altså, det er jeg så vidt jeg ved, så kigger Justitsministeriet på det i øjeblikket, hvad de overhovedet skal gøre ved det, og jeg håber, at de vælger at lave et rigtig grundigt arbejde, hvor de inddrager også og alle mulige andre praktikere med viden om, hvordan det ser ud i praksis, og så ikke haster noget igen, men laver en, et sammenhængende indsats, hvor de kigger både på altså forebyggelse på... Hvad kan man gøre øh, for, at få, øh, for at sætte ind, når det sker? Hvad skal politiet skal de spørge? Skal de andre retningslinjer for hvordan de spørger ind, når de er ude på nogle steder? Altså, hvordan kan vi fra alle sider arbejde med det her på en mere faglig, stærk måde? Så der er stadigvæk begreber og forstyr på, måder at håndtere og analysere på ny viden, mere viden, der skal indsamles, ja. og en bredere forståelse for alle de rettilsvuldt mange måder, vi har ansøgning grund og kan skade hinanden. Det vil sige, at der er masser af mere for os at tale om end politieradio. Det er der virkelig. Så Susanne Nordmagnørsson, jeg håber, du vil komme tilbage en anden gang og tale videre med os om det. Nu sagde jeg dit navn meget for så jeg sætter lige igen. Susanne Nure Magnusson, direktør for Dialog mod Vold. Tak fordi du kom. Du lytter til politieradio på Radio 427. Vi har få minutter tilbage af denne uges udsendelse af Politiradio, og vi har et hængeparti. I studiet er Dan Bjergaard, nittemia sammen. mit navn er Marie-Louise Toksvig. Der er faktisk indtil flere, der har skrevet til os, om vi helt har glemt, hvordan det endte med den sag om en mand, der var anklaget ved Retten Glostrup for at have dræbt en øh, satodare og derefter tvunget øh, den dræbtes kammerat til at partere livet. Parteringssagen tror jeg sådan set, bare den er hede i pressen. Øh, der skal vi jo tilbage til sidste år. Det er i hvert fald i december måned, øh, nærmere bestemt den 14. december, der blev dommen afsagt. Øh, jeg ved ikke, om I kan huske, vi talte om det tidligere, vi havde også en, en reporter her fra kanalen, som havde dækket et af de, de første retsmøder inde. Det var jo sådan, at det, ham her, Darko Petrich, som blev fundet skyldig i drabet, han selv erkendte det meste, men... Øh, men sagde, at selve drabet, det var altså sket i nødværg, altså i selvforsvar. Øh, og så, det, så derfor mente han ikke, at han skulle straffes for lige drabet, men alt det andet med at true og en og tvinge ham til at skære kammeraten i stykker og alt det der, det, det er han sig skyldig i. Den købte øh, retten i Klostrup ikke. Man afviste, at der kunne være tale om nødværve, øh, og derfor blev han idømt øh, 16 års fængsel. Og det var så dels for drabet, og så for den usømmelige behandling af livet og for frihedsberøvelsen af den anden kammeraten til den døde rocker og for vold imod ham. Og han skal også betale 60.000 kroner i erstatning til ham, der blev holdt i fangenskab i lejligheden i seks døgn. Der var ifølge reporter på stedet begejstret udråb i salen, da dommen blev afsendt. Og så skal vi måske lige sige, at det der med 16 år, det er jo lidt mere, end, det er faktisk en hel del mere, end man som udgangspunkt giver øh, for drab. Tommelfingerreglen er, at sådan et... Altså, hvis jeg bare slår dig i i dem sådan uden videre, og ikke gør noget med dig bagefter, så får jeg som udgangspunkt 12 år, og så kan det så gå op eller ned. Så de 16 år, dem kommer man altså op på, fordi der er sket en helt del mere end selveddrabet. Vil du sige noget, Dan, du sagde Jeg vil bare sige, at vi har ikke så meget tid tilbage, men... Der kom jo faktisk, vi har talt meget om motiv for det her drab, og øh, specialanklageren ud derude i øh, sine procedurer, kom jo faktisk ind på et motiv til det her drab, at øh, vi har nogle aflytninger, det er åbenbart blevet fremlagt for, for lukkede dør i retten derude, men at der skulle være en narkohandel dagen før øh, Kevins forsvinden, hvor de har kørt rundt i nogle biler med, med til flere millioner kroner, og det var altså det, som anklageren mente øh, var baggrunden for det her drab. Den bil, som de skulle kørt rundt i, øh, blev efterfølgende fundet udbrændt i en skov eksperter så øh, måske det er det, det drejer sig om. Den dømte har modtaget dommen, og det vil sige, at sagen er slut. Han skal i fængsel, og øh, der er egentlig ikke så vældig meget mere, vi kan sige om det. Politiradio er også slut, i hvert fald for i dag. I studiet Dan Nette Nettem Yassar, mit navn er Marie-Louise Toksmi, og vi er her igen om en ugen. Du lytter til Radio 24 Om lidt er der nyheder.